Mihály Antal, Egbert egér, rendet rak. Mottó. Néha nem is olyan ritkán, Az egér segít a macskán. Első fejezet. Minden jó, ha... Az olvasó csak az utolsó fejezetnél jön rá, Miért ez a fejezet címe? De megismerkedhet a Pocokvári Macskazenekarral, és a Kutyaházi Ugatókórussal, és persze Egberttel. Megtudjuk, ki Egbert, és mi volt a két kórus mostani találkozásának előzménye? És persze azt is megtudjuk, hogyan sikerült a találkozó. A két énekkar tagjai egymással szemben áldogáltak, és ellenségesen méregették egymást. Egbertnek nem csekély erőfeszítésébe került, amíg sikerült ütnie a találkozót. Ő maga a két kórus között középen állt, a két karnagy, a fekete kandúr és a buldog társaságában. A feszült csendet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 De hát, ki is volt ez az Egbert? Aki, mint hallottuk, nem volt sem macska, sem kutya. És hogy került össze a kutyák és a macskák ének kara? Nos, nem akarom tovább csigázni a kedves olvasók kíváncsiságát. Hát, megmondom. Egbert, egér, még hozzá? A legjobb barátja Csúcsú egy macska, és Egbert olyan egér, aki tagja a pocokvári macskazenekarnak. A kedves olvasók egy része. Természetesen azok, akik nem olvasták Egbert és Csúcsú, valamint a macskazenekar történetéről szóló könyveket, bizonyára csodálkozik azon, miféle barátság lehet egy egér és egy macska között. Ezeknek az olvasóknak a kedvéért kénytelen vagyok, persze nagyon röviden, elmesélni az előzményeket. Egbertet nagynényéhez, Ludmilla nénihez küldték Pocokvárra. Szaporán lépegetett az úton, amikor egy hang megszólította. Hová, hová, kisegérke? A háta mögött egy kövér macska állt, és jó indulatú mosolyjal szemlélte megdöbbenését. – Meg akarsz enni? – kérdezte Egbert rövid beszélgetés után. A macska azonban bánatosan rázta a fejét. – Szívesen megennélek, de nem tehetem. – Miért nem? – kíváncsiskodott Egbert de sietve hozzátette, nem mintha kifogásolnám. Fogyók, úrázom! válaszolta szomorúan a macska. Összebarátkoztak, és mindketten tagjai lettek a híres Pocokvári macska zenekarnak, amely segítségükkel megnyerte a kórusversenyt. A zsűri kiemelte a különleges hangszerelést. Azt a tényt, hogy szakítva a hagyományokkal, vendégművészszel, egy tehetséges egérrel egészítették ki a kórust. Csúcsú megkapta a legjobb szóló díját. Csúcsú apró hirdetés útján megismerkedett egy cicalánynyal akinek csak a kifejezetten kövérkandúrok tetszenek. A piros szalagos cica azonban sarkon fordult és távozott. Csúcsú ugyanis közben Egbert segítségével a sok kaland során lefogyott. Egbert és Csúcsú nyomozóirodát nyitottak. A B.E.A. nevű kisbárány ellopott csengetűje után nyomozva különböző bűntényeket lepleztek le, miközben tevékenyen részt vettek mindketten a macska zenekar munkájában. Leleplezték a szélhámos menedzsert, és segítségükkel a kórus elindulhat az előadó körútra. Időközben, sok viszontagság után, csúcsú, és a piros szalagos cica is egymásra talált. Egbert megszervezett egy előadókörutat a macskazenekar részére, aminek azonban az volt a feltétele, hogy egy másik kórussal együtt kell fellépniük. Hát, akkor folytassuk talán az előbbi jelenetet. Nem beszéltem még a jelenet helyszínéről, amely nem volt más, mint az eddig a Pocokvári Macskazenekar hangversenyterméül szolgáló pincehelyiség. Miért mondom, hogy eddig? Mert ahhoz, hogy a Macskazenekar elutazhasson előadó körútjára, egy másik kórussal közösen kell fellépnie. Mit gondoltok, melyik ez a másik kórus? Nem is sejtitek. vagy mégis? Hát persze, az előbbiekből nyilvánvaló, a kutyaházi ugató kórus? Hát, ezért volt csak eddig a macska zenekaré ez a pince helyiség. Most már ugyanis a két kórus, közös előadó termelett. Javaslom továbbá, hogy miután együtt kell működnünk, egyesüljön a két kar. folytatta Egbert. És mi legyen az új kórus neve? Kiabált bele egy rozsdabarnakandúr, aki színének megfelelően a rozsdás nevet viselte és énekkari tagsága mellett a macskazenekar szervezési feladatait is ellátta. – Talán kutyazenekar? – tette hozzá gónyosan. – Miért? Azt szeretné talán legyen inkább macskaházi ugatókórus? Kiabált be még hangosabban egy az ugatókórus szervezési feladatait ellátó, Meghatározhatatlan fajtájú izgága kis kutya, aki a Máriusz nevet viselte, és akit a kutyák magasabb rendűségében való hitében sértett prosdás gúnyolódása. Csend legyen, kórtársak, folytatta mondandóját az egér, akinek végre sikerült a többieket túlkiabálni. Azt javaslom, legyen az új énekkar neve, Kutyamacska barátság, kórus. És javaslom, holnapra hívjunk összeközgyűlést A további teendők megbeszélése céljából. A javaslatot egyhangulag elfogadták, És a kedélyek megnyugodtak. Bár mind a két oldalról, el-elhangzott egy-két gúnyos megjegyzés. A két kórus egyesítése ugyanis egyik táborban sem okozott osztatlan örömet. Eltekintve az immár hagyományos és cseppet sem felhőtlen kutyamacska barátságtól, valamint a két kórus közötti korábbi nézeteltérésektől. Lásd, Egbertegér intézkedik, Előre vetette árnyékát a gond, ki legyen a közös kórus karnagya. Erre a posztra mindkét kórus eddigi vezetője igényt tartott. A macska zenekart irányító fekete kandúr karnagy a kórusfesztiválon elért első helyezésre hivatkozhatott. A kandúr egyébként nagyon büszke volt előkelő származására. Azt állította ugyanis, hogy egyenes ági leszármazottja annak a macskának, akiről elnevezték a neves kölni vizet, a chenoyrt, ami franciául fekete macska, és akinek képe a nevezett parfüm minden dobozán látható. A macska zenekar irányítását is ebben a szellemben végezte. Nagy súlyt helyezve a franciás könnyed előadására. A házi ugató kórus karnagyának sem volt a vezetésre irányuló igénye kevésbé indokolt. Az ugyancsak fekete színű buldog külföldön elért sikereire hivatkozott. Tartós külföldi tartózkodása alatt ugyanis számos angliai falkavadászaton vett részt, ahol az ő ugatása adta meg az alaphangot a nyulak üldözése során a kutyafalkának. Emellett személyes elismerés is érte. Nagy-Britannia miniszterelnöke egyszer barátságosan megsimogatta a fejét. A kutyaházi ugatókórus irányításában is az erőteljesebb, harsányabb megoldásokat helyezte előtérbe. Különös tekintettel a pattogó britmusú katonás ebb indulókra. A közös kórus vezetésének, valamint programjának eldöntése céljából, a fennálló ellentétek elsimítására tehát közös megegyezéssel közgyűlést hívtak össze másnapra.